Goeiedag maats, ons is moes bezig om te kyk na al die richters van Israël. Die manne wat dier die vader verkies is om Israël te help lei en om hulle uit moeilikheid uit te help. Elke keer as hulle in gevechte betrokken geraak het. Of wanneer hulle dier die vijand verdruk word en in slavernij gesit word. Nou kom ons kyk wat het nou verder gebeur. Ons laaste richter wat ons na gekyk het, was Jefta. Nou na Jefta, was daar nou weer twee richters gewees, en toe die laaste een gesterf het, het Israel maar net weer eens afvallig geworden. Hulle het so besoedel geworden, en dat ja, hulle nou weer eens oorgegeet, in die hand van die Filisteine, vir 40 jaar lang. Ai, ek weet nie, hoe vader soveel liefde en soveel geduld het met sy volk Israel nie. Vader Jawee sy liefde vir ons mense is enorm groot. Dis rechtig ontzettend baie. Nie eers een mens op die aarde kan soveel liefde hee, soos wat vader Jawee vir ons het nie. Maar daar was toe een man in Israel met die naam van Manoah. En hy en sy vrou was kinderloos. Dit beteken dat hulle nie kon kinderkie sê nie. Maar een dag, toe kom daar n boodskapper van Yahweh, en hy verskyn aan my noagse vrou, en hy vertel vir haar, dat sy nou onvrugbaar is en geen kinder het nie, maar dat sy nou wel ‘n baba gaan kry, en dat het een sientje gaan wees. En hy vertel toe vir haar, sy moet nou glad nie sterk drank drink nie, en sy mag ook nie goed eet wat besoedel is nie, want sy gaan dan nou swanger word met hierdie prachtige sien, en sy moet kyk daarna dat wanneer hierdie sienkje gebore is, dat hy glad nie sy haare mag afskeer nie, en dat hy een separatis vir vader is. Nou, een separatis, my maats, is wanneer iemand apart gestel is vir vader, Hylle is mense wat nie doen soos wat ander mense doen nie. Hylle drink nie drank nie, hylle rook nie, hylle mag nie vloek nie, hylle mag niks doen wat verkeerd is tegen vaderse wette en sy orde nie. En verder het die engel toe vir haar ingelig, dat het hy is wat dan nou die volk sal gaan help om verloos te word uit die hand van die Filisteine en ek denk, my noagse vrou was baie blij om te hoor, dat sy nou een baba gaan hee, en sy gang toevinnig na my noag toe, en sy vertel vir hom, weet jy my man, daar was 'n man nou net by my gewees, en dit is een man van Elohim, van vader, hy het naar my te gekom, en hy het een wonderlijke voorkomst gehad, dit het gelijk asof hy een engel van Elohim is, hy was ontzagwekkend, hy was prachtig, maar Ek het hom nie gevra waarvan dan hy kom nie en ek het hom ook nie sy naam gevra nie. Maar hy het vir my gesê dat ek gaan swanger word en ek gaan een sienkie kry en dat ek nou geen sterk drank mag drink nie en dat ek ook niks mag eet wat besoedel is nie want die sien gaan een separatist van Elohim wees van dat hy gebore is tot die dag dat hy dood gaan. Nou maats, Ek dink Manuach was net so bly, hy kon seker uit sy vel spring van blydskap, dat hulle nou een sien gaan hee. Maar Manuach gaan bid toe weer ek hier en hy vraag toe vir vader, dat vader asseblief weer hier die man van Elohim van vader Jahwe dan nou sal stier, om nog een keer na hulle toe te kom, om weer vir hulle te kom leer, oor wat hulle alles sal moet doen met die sien wat gebore sal word. En vader Yahweh die Elohim het geluister na die stem van Manoach. En hy het nou weer 'n boodskapper gesteer. En die boodskapper het nou by die vrou gekom. Terwijl sy in die veld gesit het. En haar man Manoach nou nie weer by haar was nie. En die vrou het hastig geloop. En haar man het gaan vertel. En sy het vir hom gesê. Manoach, kyk die man wat aan my verskyn het. Nou die ander dag toe ek daar gesit het. Hy het nou weer gekom. En hy is nou hier by my. En toe sta man oog op en hy loop achter sy vrou in en hy kom toe in die veld by die man en hy sê toe. En hy sê toe vir hom, is jy die man wat met my vrou gesprek het? En die engel sê vir hom, ja. En daarop vraag man oog vir hom, as jy woorde nou uitkom, wat moet die rechtspraak dan nou ten opzichte van die werk van die sien wees? Met ander woorde, wat moet ons om leer, moet hy nou gaan doen een dag, as hy nou groot genoeg is om te werk? En die boodskapper of die engel sê toe vir hom, van alles wat ek haar geleer het, moet sy doen en moet sy in acht neem. Van alles wat van die wingerstok afkomstig is, mag sy nie eet nie en sy mag ook geen wijn of ster drank drink nie en sy mag niks eet wat besoedel is nie. Alles wat ek haar beveel het, moet sy onderhoud. Nou maats, dit beteken dat sy mag niks eet soos drijwe eers nie, of nie eers een roesijnkie nie. Nee, sy moet alles, alles wat mees van een drijwe stok afkry, mag sy nie eet nie en ook nie drink nie. En ook niks wat besoedel is nie, nes die Engel gesê het. En Manuag sê toe vir die boodskapper, Ach, bly toch maar ou oubiekie, laat ek nou maar vir jou bokkie berei, dat jy met ander woorde lekker kossies kan eet. En die Engel sê vir hom, Al, sou jy my ophou, van jou brood sal ek nie eet nie, maar as jy vir my een brandoffer wil berei, dan kan jy dit maar aan Jahwe gee. Want sien maats, Manoag het nie besef, dat het 'n boodskapper van Jahwe was nie, dat het eindelijk hy sel was nie. Daarop vraag Manoag nou weer vir die engel, wat is die naam dat ons jy kan vereer as die woord uitkom? En die boodskapper van Jahwe sê vir hom, Waarom wil jy daar nou na nou my naam weet? As hy wonderbaar is, dis nou as vader, ja, wen nou so wonderbaar is, hoekom jy nou weet wie is ek? En toen neem hy nou nou sy spijs bijdra, met ander die kossies wat hy nou gemaakt het, en die bokkie, en hy gaan sidd het op een rots, en toe doen vader een wonderlijke ding voor hom. Hy. hy het toe laat daar vlam opstuig van hierdie altaar, van hierdie rots, na boe, en terwyl hierdie vlam so opstuig na, toe verdwijn die engel binnen in hierdie vlam op na die himmel toe. En Manoach en sy vrou het het gesien, en hy het, het onmiddelik op die grond neergeval met hulle gezichte, en die boodskapper van Jahwe het verder nie meer aan hulle verskuin nie. En Manuag sê toe vir sy vrou, "O jete, ons gaan sekerlik sterwe, want ons het vir vader Yahweh gesien, ons het die Elohim gesien. Maar sy vrou sê vir hom, as vader Yahweh ons wou laat sterwe, dan sal hy nie hierdie brandoffer in spijs bydra aangeneem het nie. En dan sal hy ook nie al hierdie dinge wat ons nou gesien het, dat ons dit sien nie. En ons sal nie gehoor het wat hy ons laat nie gehoor het wat hy ons laat hoor het nie. En toe was hulle nou rustig daar en later het sy toen nou een sienkie gehad, en sy het hom Simpson genoem. En die kind het groot geword, en Yahweh het hom baie geseen. En Gees van vader was die hele tyd by hom gewees. Nou vandag praat ons net eerst tot daar, julle weet nou dat Simson gebore is, en dat hy een speciale sien was, wat een separatist is. En volgende keer gaan ons kyk na waar hy nou al groot man is en hy ook wou gaan trouw het met een vrou. Nou ja, tot ziens, ons praat weer.